Вони почали обговорювати латинські назви сексуальних перверзій, де знайшли багату жилу. Іван сказав, що раніше мріяв стати сексопатологом. Крім пізнань у сексології, Іван виявив спостережливість і зауважив, що під штанами у неї танга чорного кольору. «А ти можеш показати мені свої груди?» – спитав Іван. Яна розтібнула піжаму. «Красиві», – сказав він. Насправді, нічого більш досконалого у своєму житті він ще не бачив. Яна дозволила йому торкнутися їх. І Іванові цього виявилося досить. Він запам'ятав це відчуття і вирішив зберегти його. Він запропонував викурити ще по сигареті. Яна погодилась, і Іван зачитав їй з мобільного вірші, який писав у вільну хвилину. Вірші були про життя, любов і дерзання в пізнанні. Яна в поезії тямила і сама прочитала на пам'ять двійко власних віршів. Вони докурили і розійшлися спати.